Красотата. Нивите бяха изкласили, в цъфтяха. Във въздуха се носеше освежителен дъх, като след буря. По небето плуваха големи бели облаци. слънцето огряваше хубавия Божи свят. Бяхме се разположили с учителя по пъстрите поляни между нивите. Някой повдигна въпроси за красотата. Учителя каза... Красотата се създава по вътрешни закони. Хората я търсят по изкуствен път. Три неща ваят правилните черти на лицето. Любов към любовта, т.е. съвързването с природата, за да се оформи човешката уста. Любов към мъдростта, за да се оформи човешкият нос. Любов към истината. Тя оформя челото, погледа и очите. При стария живот Образите са грозни. Отдето започва новият живот. Образите са красиви и дохождат в пълната си красота при божествения живот. Грозотата се дължи на лошите мисли, чувства и желания, от които човек трябва да се освободи. Те са му предадени от неговите деди и прадеди. Те представляват материал, който човек може да преработи. Красотата е духовно качество. Когато човек се моли постоянно, когато чете духовни книги и се занимава с красиви работи, лицето му придобива особени линии и особена красота. Красотата е израз на истината. Само свободният може да се домогне до истинското знание, знанието на природата. Само свободният може да бъде красив. Красотата е израз на разумността. Като смисъл на живота, тя се заключава в любовта. Красотата е в симетрията, но тя е и в онази пластичност, подвижност и живот на лицето. Бог е извор на красотата. Търсете унази красота, която носи образа на Бога в себе си. В образа на природата има нещо красиво. Има една невидима ръка, която прави това съчетание, което виждаме. Образът на Бога се изразява в природата. Някога природата ни се вижда по-хубава, Небето и слънцето ни се виждат по-хубави, по-светли, по-красиви. Друг път природата ни изглежда мрачна и сериозна. Стават ли тези промени в природата? Не. Когато ние не живеем добре, хвърляме сянка. И тогава виждаме образа на Бога мрачен. Съвършената красота е идеална на човека. Човек ще бъде красив в бъдеще.